Velkommen til Poster, en faktabaseret podcast om politik. Mit navn er Søren Steffen Hansen og med mig i studiet har jeg min gode ven og kollega Jesper Claus Larsen. I Poster der ser vi på de samfundsmæssige brudninger og tendenser. Det vil sådan sige at i stedet for det der sådan, hvad kan man sige, Christiansborg fnider kun og analyserer det, så tager vi faktisk og analysere analyserer de understrømninger der er i vælgerkorpset, fordi det med tiden også bliver til reel politik. Og Jesper, ja. hvad skal vi snakke om i dag? Jamen i dag synes vi jo, at den skal stå i blå blocks tegn. Og, og i den henseende jo faktisk den, det man kunne sige, den traditionelle blå blokstegn, hvis, hvis vi kan lægge fra land på den måde. Vi har jo lavet et afsnit, som hedder Blå blok i flammer, og så kan man jo så selv vælge at sætte et udrupstegn eller et spørgsmålstegn bagved. Men det, som vi godt kunne tænke os at dække ned i i dag, det var sådan set at prøve på at sige, jamen, Altså, give sådan et overordnet indflyvning til, hvad er det for nogle strømninger, vi ser i forhold til øh, vælgerne og deres øh, optik i forhold til partierne på den blå blok? Hvad er det, der ligesom giver det billede, som vi har i dag? Og så kommer vi til at se på, altså, hvad er det for nogle grundlæggende muligheder, som vi kan identificere, hvis vi kigger på det vælgermæssigt i forhold til den blå blok? Og det kan jo godt være, at det står i, i modsætning til, hvad, hvad man sådan oplever, i hvert fald i sådan en Christiansborg optik. Nu kigger vi på vælgerne. Er der nogle muligheder der i forhold til den blå blok? Jesper? Vi politiske nørder. Skal vi nørde? Det synes jeg. Det andet valg i træk, at den blå blok lider af et nederlag. Det anden gang i træk, at vælgerne fravælger det borgerlige, det blå projekt. Årsagerne til det her, de er mange. Men jeg tror ikke, vi behøver en valforsker for at konkludere, at det borgerlige alternativ har været uklart og forvirrende for vælgerne. For vi har brugt alt for meget tid på at bekrige hinanden i den blå blok, i stedet for at samarbejde. Ikke kun i den forgangne valgperiode, men i de seneste ganske mange år. Men i stedet for at få den borgerlige kage til at vokse, så har vi været for optaget af at spise hinandens stykker. Og jeg siger ikke det her for at hænge nogle partier ud, for det gælder os alle sammen. Det er ikke vejen frem, hvis der igen skal komme en borgerlig, liberal regering i Danmark. Ja, Jesper, så, så er vi tilbage her i studiet igen, mm. og det har jeg jo glædet mig til. Æ, og vi skal jo snakke om et emne, jeg for, nu er jeg helt ærlig, jeg synes simpelthen ikke, det er særligt sådan et at snakke om. Det er sådan blå blok og sammenholdet blå blok, og i virkeligheden også spørgsmålet om, om er der en opposition mm. til nuværende regering mm. og til røde blok og alle de her ting, kan de samles omkring noget? Og det, det... Ja, og hvad er blå blok? Og hvad er blå er blok? Også, et spørgsmål? Også, en, også en rigtig god ting. Ja. Og man kan sige, vi har lige haft øh, en weekend hvor Venstre har peget på en ny formand mm. som ganske vist ikke selv er statsministerkandidat på en nuværende tidspunkt. Nej, men alligevel tegner konturerne af noget som jeg godt synes kunne ligne noget mere traditionelt blå blok, som mm. hvis jeg ser på historikken med Thorsten Poulsen. Ikke? Jo jo, og som vel også har sådan, altså, øh, som profil har en lidt øh, sådan, øh, i hvert fald i blå blok optik, sådan medierende tilgang til øh, hvordan man kan se et eventuelt samarbejde. Øh, Lige, pr partier, ikke? Lige præcis. Og, og kommer der så et alternativ til den her regering for Blå Bloks side? Ja, vi har faktisk, i lang tid har det været sådan, der var ikke nødvendigvis flere tal for en Blå Blok, men jeg tror, det var sidste uge, der kom faktisk mm. noget, hvad det Epineon, ja. ja, ja. ja, ja. som viste at lige præcis, Blå Blok havde lidt mere end 50 procent af stemmerne, og derfor i teorien godt kunne forme et regeringsalternativ til det, til det, til det bestående, mm. og også i forhold til de røde. Ja, ja, så det, det er jo ikke helt utænkeligt. Nej, nej, jeg synes også, altså, jeg synes jo, det er en, altså i det hele taget synes jeg, det er en interessant øvelse, den der med at så sige, jamen, altså hvis man rent faktisk prøver at holde optikken omkring den, den klassiske, i sådan traditionel forstand, røde blok og blå blok, Jamen, så kan man så sige, at de seneste taler, som jeg har, har liggende her på min PC, de siger jo også, at den står, altså, i den optik står den også sådan nogenlunde 50-50. Mm. Så er der måske lidt, altså, som der var i opinionen, lidt, mm. lidt, lidt uh, føring til de blå. Øh, måske kommer der en måling her mm. øh, i næste uge, hvor der er en lille føring til de røde. Men sandheden er bare, hvis man fordeler i den klassiske optik, og der skal man jo så sige, der tager man jo så moderaterne med i den blå blok. Ja, det vil vi valgt at gøre. Det er vi at gøre, ikke? Øh, så, så har man den her øh, 50 50 Ja. på de klassiske blok. Ja. Og summa summa. Everything can happen. Happened. Afgjort. Ja, afgjort. Jo, det er det jo, præcis. jo også fordi du kan sige, at det, det her er jo også et billede på nogle vælgere, som er, øh, som er forvirret. Ja, det må man sige. Og det, det leder mig derfor, der er to ting, mm. vi ligesom skal snakke mm. om i den her del ting. det ene er lidt, hvilke strømninger vi ligesom kan identificere inden for det, vi kalder blå blok, eller det borgerlige Danmark. Øh, og den anden, en del af Jesper, ligesom, kan, vi, kan vi få det skåret til i forhold til nogle reelle vælgersegmente? Ja. Ja, det tænker skal vi, det, det tager vi lige ind, øh, lige om lidt beskæftiger så. os med. Før ja. vi når derhen, mm. så er det også vigtigt, og det synes jeg faktisk, det er meget vigtigt at sige, at vælgerne jo er meget bevægelige mm. for tiden. Mm. Det er svært at sige noget nålfast, fordi der er enorm omskiftelighed i vælgerkorpset. Fuldstændig. Både på den ene side af det politiske spektrum, og på den anden mm. side. Og jeg ved, du har trukket tal, ja. som er relativt nye. Ja. Ja. Gør også det gøre os det. man kan sige, at, at det, det har jo øh, en hel masse at gøre med blå blok, og, og det, vi skal snakke om i dag, det har måske også bare en hel masse med, med, med, en hel masse med politik at gøre, forstået på den måde, at hvis man kigger på øh, de tal, som jeg har, øh, og jeg tror sådan set, det forhåbentlig også gør sig i, i alle de øh, ellers øh, officielle målinger, som eksisterer, så ville det lige nu være et spørgsmål omkring, at der er 50 procent, at den danske vælgerbefolkning, der, hvis, hvis der var folketingsvalg i dag, på det politiske indeks, jeg står med her, der vil tage et andet valg, end de gjorde 1. november 2022. Det vil sige, at de rent faktisk ville have skiftet parti. Og det er vildt. Men ja, det er, jo, fordi de stemmer meget godt overens med det, vi så ved sidste valg, hvor det var omkring en altså 57-60% afhængighed. Ja, ja og 60 præcis. Afhænger, præcis, til, præcis. Ja, afhænger, ja. Altså, sådan lidt afhængig af. Altså grundregnet til ja. 54, ikke? Ja. Ja. Men ja, men, men det viser jo også, hvor... Det viser jo, hvor flygtig situationen er i forhold til ja. ligesom, at sige hvor er den stabile grund her, men det viser jo også at vi har at gøre med en vælgebefolkning, som er altså, som er optaget af at prøve på at navigere det her nye det, det her nye øh, øh, øh, landskab, som de <laughs> i en eller anden grad er blevet stillet overfor. På det kardin kardin dalskasper, de er skide forvirrede. Ja. Det, ja det var, og så er det interessant det jo det der med at kigge ned under og så sige det jeg tror jeg sådan så også du lavede på enken sidste gang. Man kan sige selvom det måske ser nogenlunde stabilt ud, så sker der rigtig meget nedenunder. Præcis. Og det er jo det, meningsmålinger ikke viser, at ja, de bliver langt derude. Så tænker man det der, om det står jo... eksempel moderaterne, de står jo fuldstændig sådan, ja, tæt på, som de ja. gjorde for to år siden. Det gør det faktisk ikke. Nej. Omkring 50% af deres vælgere er i mellemtiden, og nyere er kommet til ja. andre steder. Godt. Lad os så, så op mod det ja, her. Okay. Nu, nu graver vi os yes. ned, vi tager en spade, yes. i os, og så graver vi graver og graver vi ned, og så ser vi om der er nogle understrømninger, vi støder på. Ja. Og skal jeg lægge ud? Maga. Så kan du tage segmenterne. Okay? Godt. Og nu må du sige, hvis du ser det på en anden måde. Yes. men helt grundlæggende. Når vi sidder og kigger på data, mm. og vi ligesom prøver at lave en systematik i det, og det er også data det er jo både service, men det er jo også, når man snakker, man vælger at ligesom prøve at finde ud af, hvad der rykker sig. Hvad er det så for nogle, nogle fællesnævner, der er, hvor man ligesom kan mærke, at det er drivende for nogle grupper? Og ja. det hænger ikke nødvendigvis naturligt sammen med de partier, de stemmer på. Bare det er svært at skære op rent på partierne. Noget er mere naturligt til det nye, højere eller det højere populistparti, og kan bare mange navne. Mm. Andre ting ligger mere til traditionelle liberalistiske partier, men der er sådan en, en flydende tendens, som går ind over flere forskellige partier. Ja. Og de fire strømninger, vi ser, det er, at der er en, en klassisk liberalistisk strømning, mm. som er stadigvæk meget stærk. Ja. Det kan man også mærke, når man sidder med borgerlige vælgere. Hvis man har sådan en borgerlig gruppe, 11-9 personer, et eller andet, man sidder og snakker med, så vil det være to af dem som ligesom betoner det økonomiske element hele tiden. Det koster for meget. Vi betaler for meget. Folk må tage sig sammen og arbejde, dem der går derhjemme. Altså klassisk øh, hvad kan man sige, du er en lykkes med tilgang til tingene. Ja, altså den tager udgangspunkt i hele, altså som så uh, politimæssigt bliver spørgsmål omkring uh, skat, det bliver spørgsmål omkring ja, offentlig sektor, og det og bliver spørgsmålet omkring øh, økonomien skal drives uh, og som det, en virksomhed. Ja, og, og det, noget, den enkelte har også sit eget ansvar for ja, ja, at hvis, bidrage. Ikke? Der er jo også en retfærdighedssens og der er vigtigt, forbundet med det her. Det skal vigtigt, man huske. Ja. Og den gruppe, kan man sige, det var sådan en gruppe, som jo i virkeligheden i nullerne fik en revival på en eller anden måde. Det var sådan det, vi kan kalde Sebers-segmentet. Mm. Altså for mig langt hen ad vejen, så bygget op omkring det her sådan budskab med, kan vi gøre det mere effektivt og mere retfærdigt over for den, der betaler, sådan at øh, øh, du ikke betaler for meget skat til folk, der gør mig alle de der forskellige ting. Og det, det segment er, den, uh, undskyld, den strømning er ikke lige så øh, fremtonende som den var, for nogle år siden, men den er der stadigvæk. Mm. Den er stadigvæk stærk. Så det, man kan sige, det er sådan en af de der liberalistiske strømninger, man skal højde for, når man ser de borgerlige vælgere. Ja. Den anden, det er, at vi har en nationalkonservativ gruppe. Det er det danske, øh, lidt øh, stadig skepsis over for udlændinge, og det fremmede, de er meget tryghedssøgende. Der er også sådan et, et, et, et nærhedsaspekt hos dem her, i et eller andet omfang. Det er i hvert fald sådan, jeg ser på det. Der er det. familieværdier. Der er familieværdier. Mm. Der er traditioner. Og traditioner, traditioner Der er en, betyder... der er en, en, tun, en, en ten, altså, Men det er svært at snakke religion i en dansk politisk yeah. optik, men der er en. Der er en et eller andet søgning mod... Noget, det er sjovt, du siger det, fordi noget, da jeg sad religion. og søgte på det her tal, så tænkte jeg, det er jo også kristendemokraten, som vel at mærke er 1,8 eller 1,6. Ja, 2, ja, og det, er det, måske det, med, men, det er mere det der med... det er mere det der med, ikke så meget, hvad skal man sige, religionen i sig selv, men mere det der med en form for... Altså det er der, vi måske finder det stærkeste, stærkeste element, en, en, en eller anden form for kristen identitet. Ja. Kan man sige. Og den, den er stærk i landdistrikterne. Mm, den Jeg er selv uddannet landmand. Jeg har boet ø, på landet, hvor man kunne mærke, at de her, sådan ting, de her sådan strømninger bed så meget fast hos den gennemsnitlige borgerlige vælger, at der var en eller anden form for lo lokal perspektiv, tradition, fokus på alle de der ting, som vi ikke vælger at kalde nationalkonservatisme. Jo, jo, og så, kan man sige, at så bliver den jo også i en, i en borgerlig forstand, bliver den jo også. Den bliver jo et andet fællesskab, altså for eksempel kirken bliver jo et andet fællesskab end det fællesskab, som, hvad kan man sige, som øh, socialdemokratismen taler om. Ja. Og det vil sig sige, at så bliver det også en måde at, at, at, at, at være en del af et men også markere en tydelig identitet, som er noget andet end det, som er den socialistiske eller socialdemokratiske, eller hvad man nu skal give i forhold til, til øh, den Ja Jeg er helt enig, for mig ligger der også andelsbevægelse mm, øh, in, i det her Danmark og andre in. ting. Og man kan sige, at det, der er interessant ved, ved nationalkonservatismen, det er i virkeligheden, at den har jo måske været den, den stærkeste strømning igennem de sidste 20 år i dansk politik, og den, der har forenet flest mm. koalitioner af vælgere, mm. altså lige fra klassiske borgerlige liberalistiske vælgere, til en arbejdervælger som var mere, hvad kan man sige, venstreorienteret på den økonomiske politik, men som blev draget af en nationalkonservativ tryghedstanke om, at vi beskytter jer mod alt det der, hvad kan man sige, kan være troende og vælter ind for udlandet, og alle de der ting. Ja, og her øh, tænker du på, at det er jo, det er jo, det er jo gående fra et, par, et parti som Venstre, som har været ja. i stand til at omfavne en stor del øh, af den her strømning. De konservative øh, er naturlig årsager. Dansk Folkeparti jo. i ligesom Folkeparti. I rigtig stor grad. Meget, ja. Nullerne, øh, øh, øh, tigerne. Og så nu, nu jo demokraten ja. Så du har altså rigtig, et, et rigtig bredt spændfelt af partier, Præcis. som i en, en, en eller anden grad på forskellige tidspunkter i ja. tid har været i stand til ligesom at tappe ind i ja. den her strømning. Og den strømning er der stadigvæk, og den er stadigvæk Amen. stærk, men den er ikke så stærk, som den har været tidligere. Og som jeg ser det, er det faktisk en af hovedårsagerne til, at blå blok står i flammer. Mm. Det er, fordi det var fællesnævnerne, der holdt dem sammen i ved 20 år. Den koalition af vælgergrupper, mm. man havde under sig, det var grundlæggende Nationalkonservatismen, mm. der gjorde det. Det var også dem, der havde fat i blå bjerne og alle de ja, andre ting, jeg taler ja, ja, ja. om. Ikke? Den er på vej tilbage øh, i et eller andet omfang, stadig stærk, mm. men er ikke så dominerende, som den har været tidligere. Mm. Det, der til gengæld er interessant, det er, at der er kommet to nyere strømninger. Mm. De har nok været der hele tiden, de har været der hele tiden, men det er to nyere strømninger. Det, den første strømning, det er sådan, hvad kan, hvad kan man kalde dem? Det er sådan byborgerlige. Mm. Altså et yngre segment, der er mere globalt orienteret, og lidt mere grønne end andre inden for blå blok, øh, går lidt mere op i sådan, øh, frihedsgrader, også i forhold til, hvordan vi betragter verden. Altså liberale på sådan et, et, et værdimæssigt plan, når det kommer til, øh, øh, hvad kan man sige, tolerante. Det er ja. det ord, ja. efter. Ja. Øh, og også i en vidst omfang borgerlige på den økonomiske politik, men dog ikke nødvendigvis klassiske liberalister. Nej. De ligger sådan et spændingsfelt imellem. Det er det der af i midten, vi talte om lidt sidst. Det jo, men, jo, men det, det, der, der, der. Hvor, det er vel også der, hvor det øh, altså står allermest tydeligt, at der er forskel på at være øh, liberalist og så være liberal. Ja, præcis. Og der er også, sådan, ja, men der er også en snært af, at man kan at mm, Vi kan ja, gøre altså, det bedre. Ja, ja i den offentlige sektor, at vi gør det nu for de samme penge. Nå, det er i det borgerlige, Præcis. Den, det borgerlige standpunkt, kan man så sige. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Så den her, den her byborgerlige gruppe er faktisk øh, blevet større, og Venstre ved sidste valg fik faktisk rimelig godt i dem, altså, fat i dem som borgerlig parti. Øh, men de er trods alt begrænset stadigvæk. De er ret vokale, de er ressourcestærke, de har som regel længere uddannelse, men de er, øh, de er ikke mange, mange endnu. Nu ser vi på din segment lige ja, ja, ja. om lidt. Og så kommer vi over til den sidste gruppe, som jeg synes er meget, meget stærke. Det er, det er der, der er gruppe. Det er strømningen, der hedder anti. Ja. <laughs> man, og, jeg, og jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem, fordi de er anti på en eller anden måde. De føler sig koblet af. Ja. Altså, det, det er en gruppe, som på en eller anden måde synes, at den politiske elite er stukket helt af. Uh -huh. De betaler prisen for at skulle sidde tilbage, og de har en enorm høj grad af mistillid mod det politiske system mm. i bredeste mm. forstand. Mm. De føler det er lobbyister, de føler det er rødgiv politiske rådgivere, de føler det er politikere, der alle sammen har en eller anden form for fælles klasse tilhørsforhold, ja. der fuldstændig kører hovedet over på dem, og de skal betale prisen for alle mulige ting, der kommer ud. Den gruppe er blevet enormt stærk mm. de senere på mm. år, og den er dominerende hos Inger Støjbergs parti. Ja. Og det er jo også gruppen, som i virkeligheden er skeptisk over for EU. Mm. Der, hvor den danske EU-skepsis ligger i dag, mm. det er jo hos dem. Ja, jeg er enig. enig. Det der store dyr i EU, og det der store dyr på Christiansborg, det skal man gøre noget ved. Og den der anti-establishment, anti-et ja, ja. eller andet strømning, den er tiltagende de år og den kraftige tiltagende, og det er den globalt, og du ser det, det På den måde kan man kalde det, er det vores makker? <laughs> <laughs> vores makker. Trump <laughs> Nå, Det er jo lidt de samme strømninger, Jesper, man, man ser derovre øh, i, i USA. Ja. Øh, og jeg skal prøve at give dig en anendote bagefter, men, men, men, men det er jo de samme globale strømninger, vi ser, og det er meget knyttet om, omkring ufaglærte og faglærte grupper, og der er stærk. Ja, og jeg giver dig fuldstændig ret, og jeg tror, men det, som jeg tror, der er vigtigt i en, i en dansk optik, det er egentlig i hvert fald sådan, som jeg øh, oplever det. Det er, at, at det her er jo, det her er jo, er jo vel en vælgergruppe, som er, øh, er udfordret af, at de ser øh, et, om, altså et omkringliggende samfund, som egentlig begrænser deres muligheder. Og det er måske det, der er essensen, at, at, at, at den her strømning i Danmark lige nu, det er det her med, at man ikke oplever, at man har lige muligheder. Et, et, fælles, altså et fælles rammer for rent faktisk at kunne leve de bedste liv, hvis man sådan tager den helt op på de høje navne. Men altså det der med, der, så kommer du også over i sådan nogle perspektiver som retfærdighed, øh, frihed, øh, som jo hænger um, ul, uløseligt sammen med muligheder. Mm. Men jo naturligvis også det der med, at vi lever i, en, i det er jo også et vælgersegment og en vælgerstrømning, som er ekstremt afhængig af at, at opleve, at man lever i en forholdsvis utryg. Uh -huh. verdens, hvor der er pres på, på nogle af de ting, og nogle af de øh, grundting, som man egentlig synes, man skal basere sit liv på. Må jeg give dig en anekdote, mm. som understøtter din pointe rigtig godt, mm. jeg, for det gjorde faktisk indtryk på mig. Jeg havde på et tidspunkt en, det var faktisk en fokusgruppe med nogle af de vælgere, der er lige præcis inden for det her segment. Der sad en mand. Han var øh, produktionsarbejder i en eller anden forstand. Jeg kan ikke huske, hvad han lavede, men han sad også i sit, sit tøj. Jeg tror, der øh, man er ude ved nogle maskiner. I hvert fald havde han et, et job, hvor han i en eller anden forstand skulle stemple ind på et tidspunkt og stemple ud på et ja. andet tidspunkt. Han følte sig koblet af i forhold til, at samfundet havde indrettet det mere og mere i hans optik sådan, at folk kunne gå ned. Folk, der var fleksible på arbejde, kunne arbejde hjemmefra. Det havde han også oplevet under corona de kunne gøre alle mulige ting, fordi de havde nogle muligheder i samfundet, som han ikke havde, så tjente faktisk færre penge. Og han gav et eksempel, som jeg har tænkt rigtig meget over. Han havde, det var tilbage i oktober måned sidste år, mm. han havde allerede brugt øh, tre uger af sin ferie, og at altså det er egne ord her, jeg ved ikke, om det er rigtigt eller forkert, men ja. det var det, han sagde. Han havde brugt det på, han havde brugt hans ferie på at gå hen til lægen og få taget blodprøver, fordi i den tidsrum, de tidsrum, han arbejdede, kunne han ikke gå til lægen, så han måtte bruge sin ferie på at gå til lægen for at tage blodprøver, fordi han fejlede noget. Ja. Så havde han altså to, fire til at, to uh, uh, uger til at restituere sig efterfølgende, som man kunne bruge på rejse på mm. ø, ø, ud til ud rejse. Eller sådan resten, resten af det var faktisk for at gå til lægen, og han synes, det var ja at Alle de der mennesker... Med deres flotte at tage hjem og arbejde og alt muligt andet, de kunne tage computeren hjem og arbejde, små ned og gå tilbage og arbejde igen det var ikke retfærdigt. Det understøtter totalt, du siger, Jesper. Og så vil du så sige, så kan du så, kan du så diskutere, er det, er det så en, en, en ting, som kommer sig af, at, det, at, at altså den uretfærdighed, er den affødt af, at der er nogle andre, der har nogle andre omstændigheder, eller er den mere et, et produkt af, at, den, at, altså, at der ikke er de rette omstændigheder i forhold til, at han naturligvis kan kunne komme til lægen mm. uden for sin arbejdstid. Altså forstår du, hvad mener? Ja, ja, ja. Så, du ved, Bestem, Så den, den, det kan også tage mange former, men han har jo, altså, det som jeg måske også, det der synes jeg også altid er på når vi når vi taler den her vælgergruppe og den her vælgerstrømning, det er sådan set at respektere, at verden ser sådan ud. Og det synes jeg måske, altså det er virkelig det der er øvelsen, ja. fordi den er, den er måske for, for mange andre så, så anderledes end verden som er de går rundt og har ikke. Ja, præcis. Godt. Spændende samtale. Jeg er meget ind. Det var også teori. Nå, nej, nej, nej, nej, nej, nej, altså, det er jo meget godt. Men det er vel også vigtigt at sige her, at det her er ligesom taget... Øh, altså, det er ikke sat på, på partiformel, det her. Nej. Det er grundlæggende strømningen, som der er omkring hvad skal man sige, det at samle sig omkring øh, borgerlige partier eller, mm. eller øh, øh, sådan højre placerede partier i dansk politik. Ikke? Ja, meget vigtig pointe. Godt. Lad os skralde den ned til segmenter, Jesper. Det har du kigget lidt på. Lad os høre. Vi har i hvert fald gjort et begjertigt forsøg, fordi øh, nu, nu er det jo sådan lidt nu er det jo sådan lidt dark art, øh, som vi bevæger os ud i. Men jeg, det, som jeg har prøvet at gøre, det er egentlig at samle øh, en, en, en et stor datapool, og så, og så uafhængig af, hvordan folk siger, de stemmer. Ja. Men en alene ved at kigge på deres grundholdninger og deres grundværdier, så prøve på at placere de her cirka 49-50%, som i dag ville forventes at gå ned og stemme på partier, som man kunne sige, de her tilhører den klassiske blå blok. Mm -hmm. Inklusiv moderaterne. Inklusiv moderaterne. Det vil altså tage en diskussion ja, ja. omkring. Men altså, lad os bare with us. Fordi så vil man, så vil man sige, jamen øh, cirka, og nu snakker vi om nettoprocenter her, så cirka 21-22 procent af dem her, det vil sige næsten op til halvdelen, de vil egentlig placere sig i det, som man kunne sige, det her er vælgere, som har alle indikationer på, at de sådan er centrum placeret, når, når vi snakker grundholdning og grundværdier. Hvor de så vælger at stemme hende på et givet tidspunkt i tid, det er ikke det, der er vigtigt her. Det vigtige er sådan set at sige, at det her er sådan klassisk øh, centrumsøgende, men øh, velkonsoliderede borgerlige vælger. Så har vi så fire andre segmenter, som kan sige, jamen det her, er, det her er vælgersegmenter, som har klare ansøgninger af, at her søger man ikke midten, men her søger man mere sådan et, et reelt, øh, borgerligt, blåt alternativ. Mm. Den første kategori, som vi kan lave på cirka 7-8 netto procentpoint. point. Det er det, som vi kalder de nationale konservative Og her er det, har det ikke nødvendigvis noget med de konservative partier at gøre, men det er den strømning, som du talte om lige før, det her ja. med den, nationale, den nationale konservative strømning. Danmark først, fædrelandet, familieværdier, måske noget kristen identitet osv. koblet ind i det her perspektiv. Det er cirka 7-8 netto point. Så har vi det, som vi kunne kalde Jamen, der er mangel på bedre, og det får jeg sikkert på pukken for sådan noget. Jeg har jeg kaldt dem de neoliberale. Men altså, det er de reelle liberalister og som mm. du også vil, vil, vil sætte, altså, kategorisere ja, dem som i en amerikansk optik og så videre. De er cirka 4-5 procent, når bølgerne går højt. Det vil sige, det er kernen af Liberale alliance's vælgetilslutning lige nu. Men det viser jo sådan set også, hvad er det for nogle vælgere, som Liberal Alliance nu har toppet deres vælgertilslutning op med, hvis vi siger, at de ligger i en 10-11-12 procent det er ikke nødvendigvis øh, klassisk-liberalistiske vælgere, som der ligger hos dem lige nu. Og det, det, det er jo sådan en, en, anden, en anden dimension på det. Så har vi cirka 7-8 procent, som kan siges at være sådan klassisk liberal, men måske mest turnerende over det, hvad man, man kunne benævne, som at være en klassisk venstre-liberale. Altså det var, det var vælgere, som egentlig grundlæggende skulle gå ned og stemme på Venstre, uanset hvornår det var så var et spørgsmål omkring, fordi de har de der liberale værdier i sig, frihed, øh, lighed, mulighed og fællesskab osv. Og til sidst har vi en gruppe på cirka sådan et eller andet sted mellem 8 og 9 procent, så vi topper op til de der cirka 49-50 procent på det store billede. Der er det, som jeg har kaldt højrepopulister, eller i hvert fald vælgere, som har de her klare ansøgninger af, at at udlændingepolitikken spiller en meget stor rolle, land- og byproblematikken stiller, spiller en meget stor rolle ind i den her strømning af noget anti-establishment, uden at ville brænde hele verden ned. Fordi det, det er de færreste danske vælgere, der trods alt vil. Og det er sådan set den mosaik, man kan tegne, hvis vi sætter det på grundværdier og grundholdninger, at den samlede blå blok på de her cirka 50 procent. Og her kommer så det spændende spørgsmål, fordi i virkeligheden, så, så er det helt grundlæggende, så har det danske politiske system været bygget op omkring, at man kunne fagne bredt. Ja. Vi havde folkelige partier, der kunne have flere segmenter under sig og ligesom kunne tale til alle på en mm. gang, men, men de tider er formentlig slut, og vi skal leve med, at der kommer nye og flere partier til, fordi at det efterhånden, tror jeg, kan blive sværere og sværere at snakke til mange, og derfor bliver man nødt til at snakke mere og mere til enkelte grupper. Og det store spørgsmål mm. er så kan man så, hvis vi udvider perspektivet lidt, kan man så som blok overhovedet, kan man da snakke om en blok, hvor der er en fælles nævner mere, hvis vi lige, så løfter os lidt mere op. Kan man som blok favne alle de her grupper? Jamen det vil jo så kræve, at vi finder ud af, hvor er folk enige hende, Præcis. og hvad kan bære dem sammen? Men det er jo meget sjovt, at du laver den der tegning, fordi hvis du, bare tager, altså hvis du bare tager vores lille segmentøvelse for gode varer her, så har vi jo egentlig tegnet et perspektiv, for hvis, hvis, hvis, hvis alle stemte med, altså hvis der var partier, der repræsenterede de her forskellige segmenter så ville du jo sådan set have øh, tre partier, fire partier næsten, som ville måske få mellem 8 og 10 procent af stemmerne. Mm. alt sammen. Og så ville der være sådan et centrumhøjre parti, der ville samle resten. Ja. Men så ville du jo også have en blå blok, som jo grundlæggende var atomiseret fuldstændig, fordi ja. at du havde nogle forholdsvis ligeværdige partier. Så hvem... Altså, Hvem men det, der skulle ligesom det, samle det? Det kan jo godt være, det bliver fremtiden. Jamen, det kan det godt være. Jeg tror, det bliver svært at Men det, som du så har, er inde på der, Zoom, som jeg synes er vældig interessant, og som ikke nødvendigvis isolerer sig, som, altså, det har noget med blå blok at gøre, men, men det har måske også noget af det, som vi skal tale om i, i programmer frem i tiden, det er det her med, går vi måske imod en tid, hvor vi ser partier, som er langt mere øh, issue-baseret mm. i sin grundeksistens end vi måske er vant til en dansk optik, hvor vi har nogle partier, som, som i hvert fald for de flestes vedkommende søger det der ind, altså ind mod indflydelse, ind mod, at vi ved godt, at, at, at det måske i en dansk optik er bedst at gøre det meste på midten og osv. Det bliver interessant, synes oh, jeg. Du det. tæller lige ind i min KPS, og det bruge oh, andet ja, ja. ja, ja. tid på. Det anyway, det det Jesper, lad os ja, prøve osloven. at gå over til næste del, og så se lidt på, hvor, jeg, hvor kunne du være en fællesnævner henne? Godt, Jesper. Nu har vi jo virkelig været igennem strømning og segment og sådan noget. Lad os så se på, hvad der faktisk kan forene de her sådan, borgerlige vælgere. For det har ikke været sådan meget nemt for mig at se det sidste års tid. I virkeligheden. I virkeligheden nok de sidste par år, ja. hvor vi har kunnet se en polarisering blandt blå vælgere i højere, ja. højere grad. Men i så tid vil jeg have det sidste mm. år selvfølgelig. Ikke? Mm. Jesper, der er nogle steder, man har været uenig i det er for eksempel den grønne politik. Når man har snakket, skal der investeres mere i den grønne omstilling, så har du kun se, at blå vælgergrupper har været meget, hvad kan man sige, de har trukket i forskellige retninger afhængig af deres sociodemografiske profil. Mm. Og i og med, at den grønne dagsorden er så vigtig i de her år som den er, har det jo været et reelt problem for blå blok, hvis man ikke kan samle sig om en af tidens største udfordringer, samfundsmæssige udfordringer. Okay. Men hvis man er blå, så er der faktisk også lys for endretunden. Fordi det kan være, at man ikke kan samles nødvendigvis på det her store, hvad kan man sige, det store arrangerede spørgsmål omkring, eller issue-spørgsmål. Men hvis vi graver os lidt ned, kan det være, at man kan samle sig omkring nogle af løsningerne ja, ja, præcis. i højere grad. Præcis. Ja, ja, og man kan samle sig omkring øh, hvad skal man sige, forståelse af øh, hastighed i løsninger, og det der med at sætte det perspektiv i forhold til at sige, jamen, løsninger skal også være, nu bruger jeg sådan et dejligt øh, udtryk, som jo er blevet øh, for sådan et godt øh, kendt ord i det øh, politiske vok vokabularium efterhånden, altså balance. Mm -hmm. Det taler man meget om inden for det grønne. Ikke? Men det som, altså du, fordi du, slår, du slår ned på noget meget interessant, fordi jeg tror, der er sket det, at vi i, i sådan en blå blokoptik, der har vi set, øh, altså der har vælgerne på blå blok rent faktisk været udfordret, de, altså fra, fra, fra, fra 2-3-4 år siden, og så frem til for ikke særlig lang tid siden, har de været udfordret det der med, hvordan skulle de egentlig forstå udfordringen? Og det er sådan set det, der har trukket tingene lidt fra hinanden. Hvor i dag ser jeg meget spørgsmål omkring, fordi vi har sådan en grundlæggende accept af, at vi har en udfordring. Men vi har en meget. Altså vi har jo en kommende diskussion omkring, hvordan vi så skal håndtere den udfordring. Det ved at vi, altså, nogen præcis. vil sige. Den har vi da haft i lang tid, så ja, ja Nej, okay, det er ikke et problem. Nu er det mere synes, hvad? Præcis. Nu er det nemlig hvad. Og der synes jeg, der er nogle interessante elementer. Fordi der er ikke nogen tvivl om at der for blåbloks vedkommende er noget med at samle det her sådan, så vi ikke... Altså, hvordan sikrer vi, at vi kan sikre et, et, et hverdagsliv, som vi kender det? Der tror jeg, at der er sådan en, en substans af noget for blåblok. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi kigger... Altså, det ved jeg jo også, at du har, du har talt, der ligger på. Hvis vi kigger på sådan noget som øh, atomkraft, som mm. en, en, en, en, en, en energikilde, en ren ja. energikilde, så er der jo meget, meget stor opslutning blandt samlet vælgerkors på Blå Blok til fordel for at, i hvert fald at undersøge ja. atomkraft. Vi har en, en, en, en interessant vinkel ind i perspektivet omkring det her med, hvordan sikrer man, at Danmark ikke bliver revet fra hinanden i den grønne omstilling? Og det er jo, det er jo, det er jo her, hvor jeg taler ind. Altså, her taler jeg for eksempel noget om det, som, som, som, som Danmark-demokraterne gør sig til fortaler for. Altså, så ved jeg godt, at de har trukket meget hårdt op i, at man ikke vil, vil, vil være med ved bordet, når der skal forhandles CO2-afgift på landbruget osv. Men man har et perspektiv, der hedder noget med produktion Danmark uden for de store byer, og sådan noget, at tingene skal hænge sammen. Der skal være muligheder, ligheder, der skal være... Altså, Men hvad referen... sker, der, hvis du spørger for eksempel, om fx atomkraft til, til Danmarks demokratvælgerne? Så siger de bare, ja tak. Ja, ja, ja det, selvfølgelig. Så... Og det er, der, hvor... det er jo der, hvor Blå Blok skal, skal prøve på at finde ud af, hvordan, hvor er den pokette ja. af forskellige elementer inden for den grønne omstilling, som giver mening for os og ja. for vores vælger. Jeg havde, øh, i forbindelse med, at jeg lavede noget, der hedder de, de danske klimasegmenter for et par år siden, og, sådan noget, og så var vi nede og besøg en, en, en, en fyr, øh, der bor nede på, på Falster. Og han havde egentlig øh, i mange år prøvet på at få sat solceller op øh, på sit hus. Men nu havde han droppet det, fordi kommunen havde gjort det så besværligt af alle mulige forskellige. Jeg skal ikke, jeg skal ikke kede med, med de der øh, administrative processer. Men min pointe var sådan set, at han var ikke interesseret i at lave en grøn indsats. Han var interesseret i at lave en indsats, så han kunne spare nogle penge. Men ved at lave den her indsats, ville han jo rent faktisk lave en grøn indsats. Hvis Blå blok rent faktisk formår at samle en buket af de her ting, som folk også kan se sig selv i, og som giver, altså, som giver perspektiv i deres eget liv, så tror han rent faktisk, at de har en agenda, som kan virke for dem. Ja, det kører jeg fuldstændig ind på. Yes, jeg har aldrig oplevet, at blå vælger over en bred kamp i hvert fald kunne se sig selv i den der, der hedder mere grøn omstilling, ja tak, eller vi skal have mere nej, nej. regulering. Nej. Alt det der med presset for at gøre mere og mere, det, den kører de ikke ind på, men de kører i højere og højere grad ind på, når vi diskuterer løsninger, og der finder du i højere og højere grad en fælleslevner blandt dem. Ja, og så, og så det der med frihed. Altså fordi, ja. du kan sige, du, der, der har jo været en, Jeg ved ikke, hvor meget vores lyttere har fulgt med i den diskussion, der har været i Tyskland blandt andet med det her med, at, at staten jo rent faktisk nærmest har tvunget folk øh, ind i at skulle konvertere øh, gasfyr til varmepumper. Og det der jo for eksempel fra... fra øh, fra den, altså højre delen af det, af, det politiske, af, det, af det tyske politiske spektrum blevet ført kampagne på, at det er ikke et frit, det er et frit land, der gør den slags. Og der, altså det leder så hen til den det hender, altså det leder mig hen til den problematik, som jo nu er blevet introduceret i forhold til hvad skal man sige, øh, dem, som er de største fortalere for den grønne for, altså grønne omstilling op og hele klimabevægelsen, som jo nu begynder at få over, i hvert fald på nogle dele af banen til at blive sådan en. Æ, altså, de har også en holdning til Gaza, og de har en holdning til øh, køn og identitet osv., og hvor der tror jeg rent faktisk, der kommer et ideologisk kontrapunkt, som øh, rød, eller blå blok rent faktisk kan bruge til at sige, jamen, det er ikke den grønne omstilling, vi vil. Ja, det er også et fald i Holland, der klart ja, ja præcis. det, det er, der, der er ja, ja. enormt meget ja, ja. grønne dagsordner, også fordi, fordi, hvad kan man sige, højre populistiske partier. eller det, det er jo den akademisk her, man bruger, men der skal ja. det nye højere, hvis ja. det er mere ja. ja. det for alt. Ja. Hvad hedder det? Så enig, så enig, enig. Der er noget med den grønne omstilling, som man ellers meget ofte tænker, uha, den er svær for de borgerlige. Det behøver den faktisk ikke at være, så længe vi taler om det, som i forhold til løsninger. Og der er faktisk også mulighed for at lave nogle ideologiske, hvad kan man sige, over til, til alternativet i rød blok. Ja. er altså fx på atomkraft, som Nej. vi snakker. Og så, og og så der er der, jo, altså, der. Og så er jeg jo nødt til, altså, så, så, når, man kigger, når man prøver at kigge ned, så, så er vi jo også nødt til at tage en, en, en gammel trager op øh, i form af udlænding. Ja, den slipper væk. Øh, og, og det er også fordi, at og man kan sige, kan vi føre bevis for det? Øh, ikke måske på tal, men jeg, jeg oplever helt klart, at vi står over for en, en ny debat så det kan godt være, at den har nogle andre udgangspunkter og, og tager nogle andre veje, altså blandt andet spørgsmål omkring udenlandsk arbejdskraft og sikring af velfærdsstaten og alt muligt andet. Men man kan sige, at jeg tror helt klart, at vi står over for en, en ny diskussion omkring udlændinge i forhold til, hvordan placerer Danmark sig, og hvad er det, vi vil og ikke vil, kommende ind i de næste 5-10 år. Jo, og en eller anden form for integrationsdiskussion, det er måske et dårligt ord, men altså det her med, at vi jo faktisk, på grund af en fertilitetsrate, som er meget beskidende i det her land, har fået flere og flere udlændinge over de sidste mange år, og vil få endnu flere de kommende år, jo også står i en situation, Jesper, hvor at man, man har nogle velfærdsmedarbejdere, som taler måske med aksang. Ja. Og der kan man jo møde det her med, det går ikke. Altså der kan man møde jo, og det begynder man stærkt på, Højfløren, et fokus på, de, de må, hvis de er her, så må de også lære sproget. Og der, den kunne jeg godt se kommer til at fylde mere de kommende år, simpelthen fordi der kommer flere i det her land, der taler mærksang. Det er bare en præmis eller et vilkår, vi ikke kan gøre noget ved. Ja, og der tror jeg, at det er vanvittigt vigtigt for partierne på Blå Blok, øh, i hvert fald sådan de, de klassiske partier, øh, Venstre, Konservativ, Øh, og så i særdelighed også et parti som Danmarksdemokraterne og tage bestik af, at altså, Blå Bloks samlede vælgermasse er jo øh, en ældre vælgerpopulation. Ja, det er, så ved jeg, jeg godt, at, at Liberale Alliance øh, og Alex wagner <tryk> er velvildt godt kørende blandt øh, og, og, og nogle unge segmenter osv. Men kigger man på deres vælgersamsætning, så er det, flertallet af deres vælgere jo 55, måske endda nærmest 60 ja, plus. plus. Ja. Det man er man nødt til at tage bestik af. Ja. Og de er sårbare over for de her diskussioner. De er sårbare over for de her diskussioner, men de har jo også en anden historik med sig, om man så må sige, fra ja. dengang ø, tilbage i 90'erne og 0'erne og 10'erne osv., ja. som man også kan tænke på. Præcis. Men det, som jeg også, altså det, som jeg så, også synes, det her leder hen til, det, det er den tredje ting, som vi har ø, i, i det her med, hvad kan samle blå blok, og hvad er der nogle muligheder, sådan rent policymæssigt. Det er jo helt det der spørgsmål omkring den offentlige sektor. Ja. Og jeg ved godt, det lyder totalt usædvanligt at sige, men der er jo bare nogen, en, en interessant, både øh, konkret diskussion øh, her, der er en ideologisk øh, diskussion, som jeg synes, at, at det borgerlige Danmark jo mangler. Altså fordi en del af, den, af, den, af det spørgsmål, som jeg også synes, der rejser sig om, omkring øh, Blå Blok og det borgerlige Danmark, det er jo, hvor er, øh, altså, hvor er ide, ide debatten og hvor er den der ideologiske kant til øh, nogle modstandere? Fordi det er jo sådan, vi også navigerer som vælgere. Mm -hmm. Men jeg kom til at tænke på en ting, fordi jeg hørte lige i forbindelse med, øh, jeg cyklede ind og så for, i radiovisen i forbindelse med øh, et af de her delforlig, i forbindelse med forsvarsforløbet, der var det blevet besluttet at afsætte x antal milliarder til, til nye rekruttering og, så, videre. og så, så, så blev der i radiovisen sagt, og det betød sådan set, at man i første omgang ville ansætte en, en, en, en, en masse, en, en stor del administrativ personale til at tage sig af de her processer osv. Og, og det er jo der, hvor jeg tænker, Gud, det var da egentlig interessant. Mm. Fordi det er jo netop det, der kommer til at være en af diskussionerne, tror jeg, omkring den offentlige sektor, det er, øh, hvad, er det for nogle, altså, hvad er det for nogle hænder og hoveder, der er? Og ja, er de rigtige hænder ja, og hoveder, der er? Ikke? Helt fuldstændig enig. Og du siger, du, du siger det siger med usekset, det ved jeg godt, hvorfor du siger det. Det er også sådan, jeg har det sådan, den offentlige sektor gav. Hvem kan have gået til valg på den? Men det skal måske wordes lidt anderledes, men der fandt mig energi i det her. nu jeg igen. Det Men der er energi i det der. Altså, har mand med blodprøven tidligere, som jeg fortalte om, der lå i det her særlige segment, som mm. havde taget ferie for mm. at tage blodprøver, mm. han, det, var, det var det, han gik op i. Han synes, det var noget forbandet. Møj, han ikke kunne få lov til også at passe ind i den måde, vi har indrettet samfundet på. Og, jeg har, det, og det så vi også ved service efter service efter service i forbindelse med valget for et år siden, at den der offentlige sektor eller afbyråkratisering og alle de der ting, som Lars Løkke også spillede ind i, det var massivt, det var stærk den bundet i et eller andet dybere end bare en offentlig sektor. Jeg tror, at der er enormt stor energi i det, men den skal frames på en måde, så det giver mening. Altså, den skal på en eller anden måde humaniseres. Enig, og jeg ved godt, at er, det er jo svær, fordi det er jo også, altså, det er jo også et spørgsmål omkring, at det, vi står jo ikke her og, og siger, at, at den, den eneste vej frem i forhold til spørgsmål omkring den offentlig sektor for blå blok er at sige, at den skal være så lille som muligt. Nej, eller slet en, ikke. Altså, det er slet ikke det, der, altså, det, det er ikke det, det handler om. Men jeg tror måske for mit vedkommende handler det meget omkring altså, debatten i sig selv, den, altså den ideologiske debat i det. Ja. Altså, vi vil noget andet, og vi vil også løse nogle andre problemer, og måske ja. øh, øh, faktisk bare løse nogle problemer. Ja. Det er det ene. Det andet er, jeg synes jo også, at det her øh, bærer ind i, i, og dem ved jeg godt, at det er jo lidt svært at håndtere, men, men hvis, man kunne, hvis man virkelig kunne forløse den, her, den her problematik omkring, hvad er, hvad er forskellen på at, at arbejde og prøve på at opretholde en velfærdsstat i forhold til et velfærdssamfund? Altså, den synes jeg jo er vanvittigt interessant, fordi mm -hmm. et velfærdssamfund kan rent faktisk bruges i en borgerlig optik til netop at understrege spørgsmål omkring frihed, øh, individuelle muligheder. Øh, alt det der, som, som, de jo egentlig gerne, altså, som, jeg, som jeg kan se en pointe i, at I taler til. Ja, men jeg er, jeg er igen meget, meget enig. Øh. Det drejer sig om at få det ind i en framing, som giver mening, og i sidste ende, så er det jo modtagerne af det, der skal være glad. Og jeg tror, der er en oplevelse af, hos rigtig, rigtig mange, at det der sådan er blevet et forstokket system, som ligesom lever sit eget liv. Og det tror jeg bare har kommet bag på mig, at man over de sidste par år har kunnet se, at det var faktisk noget, der tog til. Ja. i den gør sig altså også kendt hos rigtig mange øh, til venstre for det politiske spektrum. Ja, enig. En. Altså eller til venstre for det politiske spektrum. Ja, ja, ja, ja. øh, som faktisk har det på samme måde. Så jeg, jeg, og jeg ser det umiddelbart som blå blok, der mest troværdigt kan stå på den platform. Og min tese vil også være, og det var du inde på sidste gang, også delvist, at moderaterne faktisk også hvad kan man sige hukker ind i hele det der blandt andet når lykke går til valg på sundhedssektoren så er det noget med at han kan gøre det bedre han gør det mere effektivt det er et stort monster i dag vi forstår det ikke og det, det er der noget svung i om du går fra moderaterne over til Danmarksdemokraterne, for Danmarks demokraterne over til moderaterne moderaterne så er det en holdning eller en opfattelse, du møder hele vejen rundt. Ja ja og så er det måske altså øh, øh, ikke fordi vi skal stå her og lægge strategi for den samlede blå blok osv., men der er måske en pointe i det der med at så sige jamen skulle man tage den, den der vej fra, der hedder, hvad er det for nogle helt grundlæggende problemer, som vi kan blive enige om, vi gerne vil løse? Og så tager vi alt det der med ideologien og hvordan de forskellige partier placerer sig i forhold til hinanden. Det tager vi længere hen ad vejen. Lige nu løser vi rent faktisk bare nogle problemer for at komme på banen. Og for også at etablere nogle... Fordi jeg synes jo også, at man er også nødt til... Altså, det godt. Det bliver en større diskussion, vi skal ikke have i dag. Jeg skal nok, skal nok skynde mig. Men, altså, men, men det, der er, det, der er interessant, det er jo... Altså, Hele SVM-regeringen betyder den, at vi begynder at, at stille og roligt at gå imod sådan lidt en afideologisering af dansk politik. Ja. Og der tror jeg, at en del af det, som Blå Blok virkelig skal gøre sig, øh, altså virkelig tænke over, det er, at det ikke nødvendigvis tjener deres interesser, hvis det er der, vi bevæger os hen. Og så ved jeg godt, at det, det, det sætter Venstre ja. i, i, i store udfordringer osv. Men, men jeg tror bare, at man skal tænke meget over det. Fordi jeg tror, at hvis man taber den der, den der, en del af det, som, som vælgerne navigerer efter. Hvis man taber det, så bliver det, altså, så ved jeg faktisk ikke helt, hvor vi ender. Fordi så navigerer efter, så ender vi måske i det der med, så bliver det issue voting hele vejen igennem. Det er godt, at vi har mange gode programmer i os, ikke? Ja. Fordi noget at tale om de kommende lange stykke tid. Godt, Jesper. Altså, en kort, kort opsummering af det, vi har snakket om. Æh, muligheder ja, øh, det for tak, Blå Blok. Nå, men når man, når man helt ærligt, altså, det, det synes jeg, man skal tage med sig. Det er, ja. Muligheder, men også ja. altså, masser af snubletråde. Masser af snubletråde. Ene, vi ser, vi ser nogle strømninger, der sådan set godt kan samles ja. op. Ikke? Ja. Det er vi jo ja. grundlæggende, som jeg hørte, at ja. begge to enige ja. ja. Vinder Blå næste gang? <laughs> Det er sådan en, der bider ah, dig ind i banen ja, om ja, det år, eller, eller, to eller, to eller, tre man, skal, eller man skal spise kvort hos oh, gamle hætter. Jeg, jeg. Ja. jeg tror, altså, det, det, det afhænger... Altså, sandheden er jo, det billede, vi ser i dag, afhænger, det er jo ekstremt meget om moderaterne, og hvordan de placerer sig. Men man kan sige, at jeg tror godt, at Blå Blok kan vinde, altså vælger tilslutningsmæssigt. Spørgsmålet er så, om de vinder, øh, altså statsministerposten osv. Men nu får du min det er endelig, udvidens, det tilgang til tingene her, hvis jeg må tillade mig det i det her øh, ja, lille lukkede forum. Altså, helt ærligt. Jeg sidder med en mavefornemmelse af et eller andet sted. De kan, kan sørge godt vinde næste gang. Jamen, enig. Nå, enig. There I go. Men det følger, vi, det følger vi jo med. <laughs> det kan, kan, kan gå ud senere. <laughs> tak fordi du lyttede til Polestar. Mit navn er Sune Steffen Hansen. Og mit navn er Jesper Claus Larsen.